Pe pământ ni-i dată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slava mare Să o oriunde ne Lăudăm și mulțumim lui sublim el Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ. el tată bun și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea I 185 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Am spus pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, deoarece lecțiunile acestea constau dintr-un mănânc de cugetări și meditații opera Priotului Niculiță, prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni de 30 de minute. Lecțiunea noastră de astăzi se va începe cu prilejul versetului 20 al Evangheliei după Ioan al capitolului 15 pe care îl vom citi imediat urmat de explicațiile de cugetările însoțitoare numai înainte însă de a mai citi o altă întâmplare legată de izbăvirea de alcool Cei care ne-au ascultat cu prilejul lecțiunii precedente și aduc aminte că vorbeam despre izbăvirea de patima alcoolului a unui Domn a unui cetățean oarecare Astăzi vom asista la o altă scenă interesantă Și anume cum a fost izbăvită de beție O persoană feminină, o femeie Într-un sat, deci, treia o femeie stăpânită de patima beției Soțul ei lucra pe schelă petroliferă și câștiga bine de câte ori lua el salariu Ea se ducea să ia banii și să-i ducă acasă Dar până să ajungă acasă Cheltuia o mare parte din bani Cât se oprea pe la toate cârciumile Și bea atât de mult Încât abia se mai putea ține pe picioare Într-o zi, ducându-se în localitatea Unde lucra bărbatul ei A fost mușcată de un câine O doamnă credincioasă, văzând întâmplarea A luat-o la ea acasă și a pansat-o În același timp i vorbi vorbit despre Domnul Isus, despre nevoia de a crede în jertfa lui pentru iertarea păcatelor și totodată și despre nevoia de a o rupe cu păcatul și a începe o viață nouă La toate acestea, biata femeie spuse Ah, eu nu pot să merg pe calea aceasta pentru că sunt o femeie bețivă Ba tocmai de aceea ai nevoie să primești pe Mântuitorul Iisus, Că cel te iartă și te și izbăvește de patima care a pus stăpânire pe dumneata I-a răspuns credincioasa Da, a zis femeia Păi dacă e așa, îl primești și eu pe Domnul Isus Au îngenunchiat amândouă și s-au rugat După aceea, femeia a pornit spre satul ei Când s-a apropiat de prima cârciumă, unde altădată se oprea și bea Femeia s-a rugat Domnicule doamne, te rog ajută-mă Să trec mai departe Și să nu mă mai opresc să beau Și domnul i-a ascultat rugăciunea. Așa a făcut și la a doua Și la a treia cârciumă Și în sfârșit la toate cârciumile Din calea ei A ajuns acasă trează Ca niciodată bucuroasă Și cu leafa soțului ei întreagă Fica ei care ședea În aceeași curte cu ea S-a mirat și a întrebat-o Mamă! Cum se face că ai venit acasă trează și cu leafa tine atinsă? M-am făcut așa, adică credincioasă a vrut ea să spună Și a istoricit fetei ei cum a aflat ea despre Domnul sus care a iertat-o și a izbăvit-o de patima aceasta După aceea a căutat să se împace cu niște vecine cu care era certată Acum, spuse ea, nu mai țin supărare pe voi, că ce m-am făcut credincioasă Iată deci, dragii mei, ce izbăvire dă Evanghelia în viața celui ce crede în Domnul Isus Haideți să vă spun ceva Știți care este motivul pentru care cei mai mulți dintre cei ce sunt stăpâniți Iată, vorbind despre patima alcoolului, dar mai sunt și atâtea altele Patima fumatului, patima curviei, patima furatului acestea fiind patimii imorale, dar sunt și alte patimii păcate spirituale, cum sunt invidia, bârfa și vorbirea de rău și mânia și atâtea altele. Știți de ce cei mai mulți dintre aceștia suferă de ele și nu pot fi eliberați? Foarte simplu, nu vor. Pentru că dacă ar vrea, Dumnezeu, care este atotputernic, și care a învins pe satana la cruce Prin Domnul Isus Hristos Prin jertfa lui Are toată puterea să ne elibereze Însuși Domnul Isus Mântuitorul Înainte de a se înălța la cer Ne-a spus Toată puterea mi-a fost dată În cer și pe pământ Când spune că toată Atunci nu mai există putere Nicăieri în nicio altă parte Nu există putere în satana și nu există putere nici în noi. Aceasta ar trebui să știm foarte bine: că în noi nu mai este niciun pic de putere, pentru că toată a fost dată Domnului Isus Hristos și el a câștigat-o prin jertfa slăvită adusă la cruce pe Golgota Așadar, dragul meu ascultător, care este stăpânit de una sau mai multe din aceste patime, află. Că totul stă în alegerea ta Nu e vorba de puterea ta N-ai niciun pic de putere Dumnezeu a cules-o Dacă vreți să spunem așa Din tot universul Și a pus-o toată în fiul său Avem un prototip minunat În felul acesta pe Iosif Fiul lui Iacov din Vechiul Testament Ne aducem aminte Facem puțină incursiune acum Ne aducem aminte Că atunci când a fost adus la faraon Ca să-i îl măcească visurile faraon însuși s-a aruncat la picioarele lui Iosif l-a făcut prim-ministru l-a făcut cel mai mare în Egipt și a spus așa, eu sunt faraon dar fără tine nimeni nu ridică nici mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului în tot imperiul de pe vremea aceea așa este și Domnul Isus. toată puterea este dată lui deci dragul meu nu aștepta să încerci să faci vreun efort Să te eliberezi prin tine însuți Pentru că nu poți Nu arunca nici asupra lui satan Pentru că nici el n-are nicio putere Să-ți facă atâta rău Și să te țină rob Decât tot din precina ta Toată problema se pune Ești cu totul, cu toată inima ta Doritor să fii izbăvit Dacă da Fă ca această femeie Și spune domnicule doamne Aici eu sunt cu tare sau cu tare și îți spui numele cine ești Vreau, Doamne, din toată inima să-ți folosești puterea ta care o ai Toată puterea în cer și pe pământ Și să poruncești ființei mele să fie eliberată de patima aceasta Să mă faci un copil al tău și să poți să te slujesc apoi pe tine Prin puterea Duhului tău cel sfânt Fa această rugăciune, dragul meu, și Dumnezeu ți-o va asculta el are o ceată de îngeri care stă gata, pregătită, doar să vină în ajutorul tău, doar să vină și să te ajute, dacă tu vrei. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului care ne stă înainte, prezentându-ne tot mai slăvită persoana Domnului Hristos, căruia i-ai dat toată puterea în cer și pe pământ, putere pe care toți cei care vor să o primească va face din ei sfinți copii ai lui Dumnezeu care moștenesc natura lui. Fă lucrul acesta din dragoste pentru fiul tău și pentru cei pentru care l-ai dat. Amin. Cine Viața cea pără de moarte Cine ar putea, cine are putea Iisus îți spun și sigur știm Căci moartea n-a fost, dar este vin. El ar putea, el ar putea. Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm ascultare cuvântului Lui Dumnezeu, începând cu versetul 20 al Evangheliei după Ioan, capitolul 15, căruia îi vom da citire, urmat de o meditație. Versetul sână în felul următor. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, spuse într-o stare de vorbă cu ucenicii, acum aproximativ 2000 de ani, când umbla într trup omenesc ca noi pe pământ, om, din om adevărat, dar fără păcat. Cuvinte pe care ni le spune și nouă astăzi prin intermediul acestei emisiuni de radio. Domnul Iisus ne îndeamnă deci să ne aducem mereu aminte de cuvântul Său pentru că numai acest sfânt cuvânt ne reașează viața pe drumul cel bun. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Mare lucru este o memorie sănătoasă o minte care poate judeca drept. Numai mintea nouă, judecată și înnoită de Domnul Iisus, poate păstra lucrurile noi ale adevărului lui Dumnezeu. Această minte trebuie înnoită mereu prin cuvântul lui Dumnezeu, prin veghere și prin rugăciune, cum găsim scris la Roman capitolul 12 cu versetul 2, la Efeseni 4, versetele 23 până la 25. Memoria bună păstrează cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, și cuvântul lui Dumnezeu păstrează memoria bună. Cu toată dreptatea, scriitorul francez Balzac spunea că gândirea este cheia tuturor comorilor. Ea îți oferă bucuriile avarului fără să-ți dea grijurile lui. Iar Goethe sublinia, unde se pierde interesul, se pierde și memoria. Nimic nu-ți este cu neputință dacă-ți păstrezi mintea trează pentru adevăr și curăție, pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Dacă-ți place cuvântul lui Dumnezeu, nu-l vei uita, nu-ți vei îngădui să-l uiți, ci l vei cerceta mereu și mereu cu rugăciune și lepădare de sine. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Pentru orice împrejurare și pentru orice stare prin care trecem, Domnul Isus a spus ceva. Cuvântul lui răspunde și ne luminează în orice problemă. Să fim culoarea minte. Robul nu este mai mare decât stăpânul său, ne spune el. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Robul este una cu stăpânul. Cum a fost primit Domnul Isus de, de către lumea religioasă de atunci? Ne aducem aminte și știm bine din cuvânt. Cine vrea să știe bine, să citească cu atenție Evangheliile și tot Noul Testament. Cum ar fi primit astăzi Domnul Isus de lumea religioasă? Nu este greu de știut. Tot ca o dinioară. Cea mai veninoasă ură, o aprinde religia, duhul de partidă pe pământ. Lucrul acesta îl vom vedea și în studiul nostru când vom ajunge la capitolele 19 ale cărții Faptele Apostolilor și mai departe. Cine nu vrea să primească felul Domnului Isus de a fi, pe el nu îl primește și se luptă împotriva lui. Domnul Isus avea de adus un mesaj pe pământ, iar urmașii lui au preluat acest mesaj ca să-l aducă mai departe. Din pricina mesajului care incomodează religiile și rânduielile lumii prezente, lumea își aprinde ura împotriva lui Hristos și al urmașilor săi. Dar orice ar face, biruința de la urmă este a lui Cristos, a adevărului său. Frații mei, să pășim cu încredere pe calea cea nouă și vie a Domnului Isus pentru că El crotește și dă biruință. Să ascultăm numai de cuvântul scris al Marelui nostru Mântuitor și de credincioșii Lui care ne învață să păzim neștirbit acest sfânt cuvânt. Nu sunt două sau mai multe adevăruri, ci numai unul, cel scris în Noul Testament. Nu sunt două sau mai multe trupuri ale Lui Hristos pe pământ, ci numai unul, cel alcătuit din toți cei născuți din nou de pe toată fața pământului. Dacă faceți parte din acest trup slăvit, trebuie să aveți conștiința lui. Nu sunt două sau mai multe lucrări ale lui Dumnezeu pe pământ, ci numai una cu mai multe sectoare, cu mai multe locuri de muncă. Cine este împreună lucrător cu Dumnezeu, cum scrie la 2 Corinteni, Înțelege lucrul acesta și va cunoaște ce este lucrarea lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 21 din Ioan, capitolul 15, Mântuitorul spune Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Dragii mei, nu poți trăi în mijlocul lumii așteptându-te la pace din partea ei, tu, urmașa lui Hristos, fratele meu. Cum să fie înțelegere și părtășie între păcat și sfințenie? Este o lege peste care nu se poate trece. A fi ucenicul lui Hristos, spune scriitorul Ioan Marini, înseamnă să ai parte de ceea ce a avut și el însuși parte aici pe pământ, adică ură, prigonire, lepădare din partea lumii. Trebuie să știm bine lucrul acesta, frații mei, că lumea ne face mereu ceva. Mereu caută să scape de noi, așa cum a căutat să scape de Domnul Isus, pentru că, fiind cu o altă gândire, o altă trăire și o altă țintă, îi încurcăm planurile și rânduielile ei. Noi împlinim cele ce ne învață Cartea Sfântă, care spune «Umblați după lucrurile de sus». Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, cum găsim la Coloseni capitolul 3, pentru că cetățenia noastră este în ceruri, cum alată la Filipeni 3 cu 20 și nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare, cum scrie la Evrei 13 cu 14. Pentru acestea și pentru altele arătate și poruncite de Domnul Isus, începătorul credinței noastre, suntem prigoniți și urâți de lume. Dar dacă vrem să fim creștini, aceasta e calea. Pe ea a mers mai întâi marele nostru Mântuitor. Așadar, vă vor face aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis, spune Mântuitorul. Da. Pentru că avem scris numele Domnului Isus pe fruntea vieții noastre, citește Apocalipsa capitolul 22, de aceea lumea, felul ei de-a fi, nu ne poate suferi. Numele acesta nu este numai o vorbă, ci o realitate puternică, un fel de-a fi deosebit de felul lumii. Este o încurajare și o cinste să fii ca Hristos, urât de lume, ca și El, atunci poți ca și Moise să socotești o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, cum scrie la Evrei pe cu 26. A fi urât de lume din pricina numelui lui Hristos este dovadă că nu ești din lume. Pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Păcatul, starea de păcat, este întuneric iar Întunericul este dușmanul cel mai puternic al cunoașterii adevărului. Cine poate deosebi culorile, lucrurile și ființele într-o noapte neagră, fără nicio lumânare măcar? Împotrivirea lumii și ura ei pentru copiii lui Dumnezeu vine și din aceea că ei, copiii lui Dumnezeu, cunosc că Tatăl a trimis pe Fiul. Această cunoștință îi desparte de lume. Lumea tot mai poate răbda să audă vorbindu-se despre Dumnezeu, numai să nu stăruiești prea mult asupra dreptății și a sfințeniei lui Dumnezeu. Dar se împotrivește să audă că Dumnezeu s-a arătat în Hristos ca Tată, Dumnezeu în Har, pentru că Harul smerește pe omul firesc și îl judecă. Omul pretinde că are legătură cu Dumnezeu și poate chiar să se măgulească cu gândul că are acest lucru. Este legătura făpturii, care a dat faliment cu răspunderea ei, dar nu se simchisește de lucrul acesta. Și atunci când Dumnezeu îl îmbie cu harul său, omul simte cea mai mare neplăcere și-și arată vrăjmășia pe față. Legătura lui Dumnezeu cu tatăl nu este decât cu copiii săi. Iată de ce lumea nu-i cunoaște și nu-i iubește. În măsura în care noi arătăm mai limpe de trăsăturile Domnului Isus în trăirea noastră, în acea măsură, ura lumii față de noi devine tot mai înfocată. Doamne Isuse, te laud și îți mulțumesc pentru lucrarea care a început-o în mine. Crește-o și desfășoară-o în fiecare clipă, chiar dacă ura lumii se desăvârșește față de mine. Ajută-mă să privesc la tine, nu la lume ca să-mi pot păstra un mers frumos pe calea ta. Amin. În versetul următor, la versetul 22 din Ioan, capitolul 15, Mântuitorul spune, Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nici o dezvinovățire pentru păcatul lor. Dragii mei, Dumnezeu este drept și nu cere nimănui nimic Înainte de a fi dat El îți dă întâi glas Și apoi îți cere să-i cânți, Îți dă întâi ochi Și apoi îți cere să deosebești lucrurile Îți spune întâi adevărul Și apoi îți cere ascultare față de adevăr După ce îți spune lămurit Și îți dă cu prisosință lumină Pentru împlinirea a ceea ce ți-a spus Iar tu nu vrei să asculți Atunci este nevoie să treacă la pedeapsă în neascultarea de Dumnezeu de cuvântul lui Scris, aici este păcatul tuturor păcatelor. Spune spântul Efrem Sirul că a nu ști scriptura e un neajuns pentru om, dar cel ce o cunoaște și o negligează are un îndoit neajuns, el păcătuiește cu voia. Cuvântul lui Dumnezeu știut de om și neîmplinit este un păcat născător de păcate și de rătăciri mari. Lepădând pe Domnul Isus, iudeii de odinioară dovedeau din plin starea lor de păcat, fără putință de îndreptare, cu toate că erau foarte religioși. Religiozitatea cuiva nu poate înlocui pe Domnul Isus, pe care omul trebuie să-l primească prin credință și pocăință ca mântuitor personal. Nu poate înlocui ascultarea de cuvântul lui scris. Spune deci Mântuitorul: Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Domnul Isus și astăzi, prin cuvântul său, ne vorbește limpede și pe înțelesul fiecăruia dintre noi, ca să pricepem ușor adevărul său mântuitor. De noi atârnă primirea sau neprimirea lui. El nu ne silește dar ne îndeamnă cu dragoste. Ce alegem noi? Iată o întrebare. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Haideți să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Mântuitorul nostru nu vrea să spună prin aceste vorbe că oamenii care n-au auzit cuvântul lui sunt neprihăniți, ci el arată aici că cei care resping cuvântul nu se pot dezvinovăți și păcatul lor este mai mare și mai greu. Căci dacă numai în urma cunoașterii orânduirilor lui Dumnezeu oamenii ar avea păcat, Dumnezeu n-ar mai da aceste orânduiri ca să fie pricină de potignire. Mântuirea nu se primește prin faptul că omul nu știe legea lui Dumnezeu, ci din potrivă. Cine știe și trăiește după această lege a vieții, adică Sfânta Scriptură, acela va fi mântuit. Lipsa de cunoștință înseamnă pieire, cum scrie la Osea capitolul 4, versetul 6. Cât de atenți ar trebui să fim toți cei ce cunoaștem pe Domnul și Cuvântul Lui, ca să nu ajungem piatră de potecnire pentru cei care nu-L cunosc? Noi trebuie să fim niște ferestre prin care să ne poată vedea Domnul și împărăția Lui, El să se vadă prin felul nostru de trăire. Cât însă din cei ce se pretind că sunt urmașa Lui Hristos, în loc să fie ferestre, sunt uși de ramă închise prin care nu se poate vedea nimic. Numai când noi suntem ce trebuie, atunci vom putea face ce trebuie. Thomas de Kempis spunea, dacă nu te poți face pe tine însuți cum ai dori să fii, cum s-ar putea ca altul să fie pe placul tău? Să ne lăsăm deci, dragii mei, în mâna Domnului și El ne va lucra. În versetul următor, la versetul 23, citim, Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Acestea sunt deci cuvintele Mântuitorului din Ioan 15, 23. Vedeți, nu poate face nimeni despărțire între fiul și tatăl, fără a săvârși un păcat grav, pentru că ei sunt una ca fire, ca lucrare, ca existență. Cine primește pe fiul, primește pe tatăl, și cine iubește pe tatăl, iubește pe fiul cu aceeași tărie. În inima omului nu cap două iubiri, cum nu cap două săbi într-o teacă. Și nu există inimă omenească fără să iubească ceva. Cine nu iubește pe Domnul Isus, iubește cu siguranță lumea și tot ce ține de ea. Adevărata iubire față de adevăr înseamnă ură față de minciună. Cine iubește fierbinte pe Domnul Isus, felul lui de-a fi, Urăște tot atât de fierbinte lumea cu felul ei păcătos și cine iubește pe Fiul, iubește și pe Tatăl. Respingerea Domnului Hristos duce în mod nemijlocit la respingerea Tatălui. Iubirea față de Domnul Isus este dovedită prin ascultare de cuvântul lui Scris, prin împlinirea cu viața a acestui sfânt cuvânt. Căci cuvântul Lui este adevărul, cum scrie la Ioan 17 cu 17, și iubire fără adevăr nu există. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Să ne cercetăm, dragi ascultători, să ne cercetăm adânc în fața acestui tremurător cuvânt al Domnului Iisus Hristos. Căci dacă nu iubim felul Lui de a fi... Și dacă nu ne supunem cuvântului Său așa cum ne l-a lăsat scris, fără nicio schimbare, atunci înseamnă că nu-L iubim pe El. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. Iubiți ascultători, să facem alegerea cea bună, să ne plecăm urechea la cuvântul lui Dumnezeu, să începem cu pocăința, cu nașterea din nou cine n-a început-o, Urmate de botezi, cum spunem Marcu 16-16, și după aceea să trăim o viață de ascultare față de Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt asemănându-ne tot mai mult Domnului Isus Hristos prin aceea că îl vom lăsa pe El însuși să-și trăiască propria viață prin noi. Cu aceasta ducem la cunoștință încheierea programului I-185 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei ce se deschid să o primească Amin